Dargi agirazi behar dugu, marko politiko aldatu gabe ez dagoela benetako aldaketa politikorik. Ez dagoela benetako demokraziarik. Kalera ateratzeko ordua da ba, honen bestez. Kalean, independentzia aldarrikatzeko ordua da. Ba. Horregaitik, deiegin nahi diegu, Euskal Herritarrei, abenduaren batean, iruñan egingo den manifestazioan parte hartzera. Arratxaleko bostetan abiatuko da autobus geltoki zaharretik, foru obekuntzarekin demokraziarik ez lelopean. Alaber, abenduaren seian, konstituzioaren urte durrenean, honen autakalera zeratzeko teia egin nahi dugu erritarrei. Egun horretan egingo diren mobilizazioetan parte hartzeaz gainera, durango gukeuk egingo dugun ekita nazionalean parte hartzeko konbitea izatu nahi dugu.